A pomalu teda rovnou přestoupíme k diskuzi. Já bych možná ještě předtím rád upozornil, že Tomáš Petrás jak je i častým přispěvatelem časopisu Vesmír, kde má několik velice zajímavých článků. A jeden z nich nám redakce časopisu Vesmír zpřístupnila zadarmo, takže dáme určitě link na naší facebookovou stránku a můžete si přečíst, přečíst astrobiologický článek od Tomáše. No, a teďka teda můžeme, můžeme začít s tou diskuzí samotnou. E, koukám, že se nám tam nashromáždilo už několik dotazů. Ještě, vyzývám vás klidně, pište ještě, pište ještě další. Já možná začnu jenom takovým kratulčkem mým. E, všimnul jsem si tam ty jedny chystané sondy k těm měsícům v Marzu. To je od Japonské vesmírné agentury, že jo. Ano. A co oni si od toho vlastně slibují? To má teda návratová se vzorky a má mít nějakou astrobiologickou důležitost nebo vývoj sluneční je, soustavy? Není. Já si myslím, že astrobiologicky důležitost přímo mít nemá nebo nemusí, i když těžko říct, jako to v té vždycky ošidní, ale myslím si, že tam jednak jde o tu technologickou demonstraci, že je to takový předstupení případné dopravy vzorku z Marsu. Na těch měsících je mnohem jednodušší přistát a odstartovat. A jednak my zatím pořád nevíme, kde se tam ty měsíce Marsu vzaly. Taková ta hodně tradovaná představa, že to jsou zachycení asteroidy, je zřejmě úplně špatně, ale nevíme, co to je. Takže z tohle hlediska je to taky hodně vědecky zajímavý vzorek. Mm. Tak jo, děkuji. Tady další je AM. Já tuším, že to je možná Anton Markoš, ale úplně si to nevím. Rosa z Chloristanové Solanky se mi moc nezdá. Jak by to mohlo fungovat? A to mě teda taky napadlo, jakože, že jak by mohla být ta příměst teda, že na, na té vysrážené rose nebo té kutině, která se vysrážela na těch podpírách. No, ona, ona to nebyla podle mě rosa, ale tam šlo o to, že. Zřejmě, jak ta sonda přistávala, tak ona rozstříkla ten materiál, který byl pod ní, který obsahoval jak chloristany, tak led. Takže spíš je představa taková, že nějaká směs ledu a chloristanů umpěla na těch přistávacích nohách a pak podle toho, kolik tam bylo ledů, kolik tam bylo chloristanu, takže některé ty kapky jako rostly tím, že nasávaly vlhkost z okolí, ty koncentrovanější a některé naopak v průběhu času vysychaly. Takže spíš ne rosa, ale taková nějaká břečka. Jo, takže vlastně byl jako ta konstrukce byla pokrytá nějakou tříští, která potom trošku jako natála. Uhum. Zdá se, no. Tak jo, pak... Další otázka od stejného autora. Může dobré přežívání stafilokoků ve stratosféře souviset s hlukovitou náturou, která chrání vnitřní buňky? Nevím, jak měli v tomhle případě vypreparované ty spory, ale intuitivně bych řekl, že jo. V některých těch experimentech pravě šlo i o to, třeba, že když ty spory byly tlustší vrstvou nanesený, tak se chránily navzájem. Takže řekl bych, že to může být jeden z důvodů. Uhum. Dál tu mám. Metan není organická látka, navíc vzniká spontánně. Našli se nějaké látky s vazbou CC, tak nějak jako polymery, teda uhlíkové. Vazbou CC, no tak byly tam, byly tam třeba ty organické uhlovodíky, teda organický, aromatický. Myslím, že i nějaké alifatické řetězce, že tam byly. Ale jako. Myslím, že nic úplně super dlouhýho zatím, ale počkejme si, počkejme si na příští rok, až tam přistane první rama. Mě teda trošku... Mm zarazilo, nebo to je možná moc slovo, jo, ale zamyslel jsem se, jak si zase zmiňoval toho Craiga Ventra a vlastně jsi to pojal tak jako víc ze šířky, že stačilo by třeba využívat nějaký nukleotidy ten život a tak, no ale jako m, ty metody, co oni navrhovali, by asi dokázali odhalit jenom přímo jako ten pozemský typ toho života na tom Marsu nebo víš o tom něco víc? Určitě tam jako vyslovený hypotéza, by byla život, který využívá buď DNA nebo RNA, hm. Protože po těch se dá těmhle metodama pátrat. A tam v podstatě to byla vysloveně sázka na to, že život na Marsu a na Zemi má buď úplně stejný biochemický základ, nebo dokonce, že je stejného původu. Mm. Což zase jako podle toho, co, co víme o tom, že se ten život mohl šířit z planety na planetu, přijde mi jako relativně rozumná sázka. Mm. Jo, jo, já, mě, já jsem měl právě taky takový dojem z toho, tak jsem si to chtěl jenom ujasnit. No. Tam je vlastně dost pravděpodobný, že by ten život na tom Marsu mohl mít stejný kořeny jako ten pozemský. Ať už teda třeba vzniklou tam nebo tam. Že tam je docela no, intenzivní. Prostě je výměna materiálu mezi těma dvouma planetama i samovolně. Tak jo, dál tu je mm, to je taková polemická otázka. schválně, co se to myslíš. Jan Dolež píše, nevyplatila by se spíše kolonizace Měsíce? No, tak já si myslím, že v první fázi se rozhodně žádná kolonizace nevyplatí, že, uh, jako, že by z toho měl někdo nějaký finanční zisk. To asi až ve výrazně pozdější fázi, jako ten, ten zisk bude pokud nějaký, tak jenom nepříjmený, vlastně technologický. A jestli měsíc nebo Mars, to je strašně složitá otázka, protože v obě, v obě ty tělesa mají své problémy co se týče přežití člověka. Měsíc je blíž, na Marzu zase víc některých surovin, jako třeba vody, uhlíku a podobně. Takže vlastně nevím, jo? ale to, je, to je se otázka spíš politická, než, než jako astronomická nebo astrobiologická. Myslím si, že vůbec by dávalo nějaký smysl a spíš otázka prostě, pro co se rozhodneme. Mm -hmm. No, ono ještě, jestli k tomu můžu malou připomínku, tam s těma ziskama, jako v těch, těch jako dlouhodobých, ale potenciálně jako extrémně významných projektech, je to vždycky takový ošemetný, že jo? To je jako... Mm a na konci 15. století, kdy jako mělo cenu kolonizovat Ameriku, no jako bylo to drahý, že jo, nějaký prostě takový bizarní výpravy, který jako přivezou nějakých pár jako obskurností, ale samozřejmě jako když se bavíme o té kolonizaci samotné, tak to může být to, co je třeba úplně jako rozhodující, že jo, v úspěchu jako těch dalších národů, nebo třeba úplně celý náš civilizace vede budoucna, jo. Takže ono jako v případě takových těch jako zisků, který ale jako převrací všechno na hlavu, to jako může být jako naopak to rozhodující, že jo. Jasně, no, ale to už, to už prostě se bavíme o horizontu, já nevím, to let. No, tak samozřejmě, no, ale tak jako on, to je ten jako rozhodující horizont, ten dlouhodobý, že jo. To I Když jako, m, my jsme zvyklí přemýšlet jako v tom krátkodobě. Jasně, ale tam hlavně si myslím, že pak ta otázka měsíc nebo Mars už se rozhodne tak nějak sama. Hmm. Prostě jak se do toho vesmíru začne víc lídat, tak ono se to asi nějak časem usadí, že buď teda má smysl kolonizovat v obětě lesa, nebo nebo prostě na jednom, že jako to se neosvědčí. Hmm. To, to myslím, že bude ještě zajímavý a my asi ani ne, nevíme vůbec, e, nemáme ještě ty informace, které pak budou ty nejdůležitější. Nicméně, pokud vím, tak jako asi NASA to myslí vážně s tou misí Artemis a založením nějaký jako výzkumný stanice na měsíci, že jo, která by asi měla trvalé nějaký oby jo, tak... v sobě. Teďka uvažuji o stanici aspoň teda nad měsícem, jako na, na oběžní dráze, tak uvidíme, jako minimálně pro ten Mars to bude dobrý, dobrý takový jako cvičák, no, že, aby, aby si všechno osahalo. Mm -hmm. Mám tu potom poděkování za skvělou přednášku, takže děkujeme. A ještě další poděkování, kde teda... Autorka zmiňuje, že kromě zajímavých otázek a poznatků z astrobiologie, bude jako studující molekulární biolog přemýšlet i nad tím, že Planetary Protection Office vydělává až 87 tisíc dolarů ročně. Takže jo, i to může být jako určitá motivace. No? A další otázka je teda, jestli by šla napodobit atmosféra Marsu na měsících. No tak... Jako určitě v nějakém izolovaném prostředí, pokud nemyslíme jako na celém měsíci, tak nepochybně. Jako ten měsíc je z toho hlediska asi, myslím si, že nemá to moc dobrý smysl z hlediska nějakých biologických experimentů, protože ten je od toho Marzu hodně odlišný, jednak chemicky a jednak i tím, že má velmi dlouhou dobu rotace. Takže tam tam jakože oni i tam Číňani, že jo, jak na odvrácené strany, tak tam měli nějaký biologický experimenty, který, ale všichni jim to tam uhynulo během měsíční noci, protože tam spadly teploty tak nízko, že to ta sonda nedokázala vytopit, což jako namarzuje tam taky velký kolísání teplot, ale na tom měsíci je tohle ještě jako extrémnější problém. Tak jo, můžu ještě teda, nebo tímto vyzývám ještě ostatní, jestli mají nějaké další otázky, připomínky, komentáře ke kolonizaci a planetární ochraně a tak. Ještě. Takže žádný další dotaz není, nic podstatného, co bychom měli vyřešit. Takže jestli ne, tak um, ještě jednou děkuji za přednášku a budeme si těšit zase někdy příště na viděnou, třeba na našem letním kurzu, uh, semináři s astrobiologie uh, nebo někde jinde. Všem ještě jednou děkuji za pozornost a za zajímavé dotazy a budu se těšit taky někdy příště na viděnou. Hezký večer. Naschlep.